Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ussalatu wassalamu Ar-a-a-shahil-anbija val-muselina Bina Muhammedu Ussalvi Adjmi Drugi naš dec je iz hadisa Allahov poslanika Sallahu alaihi wa sallam Čitamo hadise Bukharijevog sahiha sažetak i stigli smo do desetog hadisa u se Odene se bin Malik radi prenosi da je rekao seledžić Ali قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار Usama radijallahu anhu preneseo da znak imana je ljubav prema ensarijama, a znak nifaka lice mjerstva je mržnja prema ensarijama. Znak imana je ljubav prema ensarijama, a znak lice mjerstva je mržnja prema ensarijama. Ensarije Ensarije su dva plemena Ausiha izreč koji su živjeli u Medini. Koja se tada zvala je 3. Oni su Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem pomogli kada mu niko nije htio pomoći. Kad su mu svi okrenuli leđa, kada Mekka i Daif ta dva velika grada odbili su u većini znači da prihvate poslanikovu uputu da prihvate njega i pomognu mu u širenju vjere došli su Ansarije i zbog toga iz počasti prema njima ostao je taj naziv za te ljude koji su pomogli poslaniku Salomahovu A.S. i iz počasti prema njima i njihovo potomstvo nazivaju se Ansarijama pošto u Medini u to vrijeme postojale su dvije skupine, vjernici i munafici. A neku noć smo definisali munafike, svi noć, ko su munafici? Znači to su ljudi koji su u dušama nevjernici. Ne vjeruju u Muhammed, ne vjeruju u Kur'an, ne da je Islam prava vjera ali pokazuju se i prikazuju se muslimanima. Govore za sebe da jesu iz nekog cilja i razloga. I ovdje nam poslanik, sallallahu a.s. daje jedan znak, a to je ljubav prema ensarijama, zato što su oni pomagači Allahovog poslanika, a.s. je znak imana, a mržnja prema njima, zato što su pomagači Allahovom poslaniku, je znak lice mjerstva. U hadisu imamo jednu veliku vrijednost i odliku Ensarija radijallahu anhum. I ovdje također imamo jednu napomenu, a to je oni sukovi i ratovi koji su se dogodili među njima. ime čuli ste vjerovatno za one sukobe i ratove između shaba i ostalog, pa između njih bilo je svašto nečega i tako dalje to se ne odnosi na ovaj dio hadis se ne odnosi na to nego što se tiče tih sukoba mi kažemo ko je pogodio i potrefio istinu dobiće šta dvije nagrade, a ko je pogriješio dobit će jednu nagradu Allah Đelešan ovu najbolje zna ja sam ovom prilikom samo htio istaći naravno ovdje se spominjujem Sarije Spominju se i o drugim hadismom u Hađari kao što je u Muslimom Musahihu za Aliju radijallahu anhu da je poslanik s.a.v. rekao na johibbuke ila mu'minu na jobogiduke ila munafik tebe voli samo vjernik a mrzite samo munafik pročitat ću vam ovdje samo o vjerovanju ahlu sunneta u ashaabe od imama Tahavi šta je on spomenu zato što je to danas jako bitno. I bilo je u prvo vrijeme muslimana ljudi koji su pokušali da udari na Islam putem ashava radi omahovano. I onda su pokušali da degradiraju ashabe kao prenosioce vjeri, da bi na taj način podkopali temelje vjeri. I zbog toga su naši učenjaci od davnina, znači od drugog, trećeg išćeskog vijeka jasno definisali svoj stav أما صحابي ما رضي الله عنهم فكاشين امتحابي ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب احد منهم ولا نتبرأ من احد منهم ونبغض من وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم الا بخير i ljubav im je din i iman i ihsan, a bogodim kufr i nifak Volimo ashabe Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, in jednog iste ljubavi nas ostavlja. Od Bosni, počevši od medresa, ne znamo kako je to došlo ima određeni negativan stav prema Moaviji radi Allahu anhu od davnina prije od starih knjiga na bosanskom jeziku što nije u redu ni jednog sahaba Allahovog poslanika radi Allahu anhu ne izostavljamo iz te ljubave sve ih volimo. i ni od jednog se ne određujemo Sve ih prihvatamo kao ashaabe Allahovog poslanika i mrzimo one koji mrze njih. Mrzimo one koji mrze njih. I one koji ih a ne po dobru spominju. A mi ih spominjemo samo po dobru. Ljubav prema njima je dio vjeri, imana i dobročinstva. A mržnja prema njima je nevjerovanje, lice, i oholost. Prelaza granice u onome što je čovjeku dosvaljeno. Sada ti vidim tahavi govori dalje, ali ovo mi je bio cilj da istaknem. je vjerovanje u Načelu sa Ebu Hanifom radijallahu anhu, sa njegovim učenicima, kao što je prenio Imam Tahavi u svojoj poslanici o vjerovanju imama Ebu Hanife i njegovih učenika, ra Rahimahumullah. Je li ima pitanje o veselimu? Diskusija i tako dalje. Dobro. Jedanesti hadis. عن عبادة ابن سامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله إصابة من أصحابه بايعوني على أن لا بالله شيئا ولا تسركوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم ورجلكم ولا تعصوا في معروف ومن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فوقب به في الدنيا فهو كفاره له ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه فبايعناه على ذلك ابو الدريد الله عنه se prenosi da je poslanik s.a.v. rekao a oko njega bila je grupa ashaba radijallahu anhu dajte mi prisegu da nećete činiti širka Allahu ni u čemu znači da nećete činiti ibadet tu bilo kojem vidu bilo kojem obliku bilo kome drugom osim Allahu džalšan. da nećete krasti da nećete blud činiti da nećete svoju djecu ubijati i da nećete potvoru svojim rukama i svojim nogama izmišljati da nećete biti nepokorni u dobru pa onaj od vas ko to ispuni njegova nagrada je kod Allaha za to ako nešto od toga prekrši bude kažnjen zbog toga na dunjalku, znači izvrši se nad njim šarijatska kazna, to će mu biti iskup na sudnjem danu. Znači, neće zato biti kažnjavan dva puta. Ako nešto od toga prekrši i Allah ga sakrije od očiju ljudi, znači ne sazna zato niko od tih grijeha, Njegov slučaj pripada Allahu Ako hoće oprostit će mu Neće ga zato A ako hoće kaznit će I mi smo dali prisegu Na to Kaže prenosilac Hadisa Ubade ibn Uslamit Radi Allaha hm. O čemu Hadis govori? Posle osvojenja Mekke sto je bilo Osme hiđinske godine Poslanik, sallallahu a.s. uzao je prisegu od Ashaba na Islam i na ostalo i dešavalo se da je poslanik, sallallahu a.s. prisegu uzimao nekada od posebnih ljudi u posebnim slučajima. Da li je uzimati prisegu sunnet ili nije, oko toga se ulema razilazi. Međutim, činjenica ostaje da je poslanik, sallallahu a.s. u mnogim slučajima, pa čak i od pojedinaca, uzimao prisagu za određenu stvar da će nešto raditi, odnosno da nešto neće raditi. U ovom slučaju, nakon osvojenja Mekke bila je grupa ashaba radijallahu anhum i od njih je poslanik sallallahu a.s. uzeo ovu, ovu prisagu. Prvo što je tražio od njih jeste da ne čini širk. A šta je širk? To mi smo govorili. Znači, širk je bilo kakav vid obožavanja. Ono što je ibadet, da se čini bilo kome drugom osim Allahođeršanu. U njihovom slučaju, najčešće i dan danas, najčešće širk se čini u ibadetu. Hmm. Drugo, da neće krasti. Krađac znamo je. Drugo je da neće blud činiti. Blud također znamo šta je. Sledeće je da neće svoju djecu ubijati. Znamo da su Arapi ubijali svoju djecu tada u to vrijeme iz dva razloga. Prvi razlog je bio sramota. Ako se rodi žensko djete i da bi prekrili tu sramotu i tako dalje, ubijali su žensku djecu o to ne joj Kur'an govori a drugi razlog je bio strah za nafaku strah od siromaštva i u tom slučaju ubijali su ponekad čak i mušku djecu, ne samo žensku djecu u svakom slučaju jedan od najvećih grija svakako je da čovjek ubije vlastito dijete, svejedno da li se radilo o sramu ili se radilo o strahu od siromašta. Zatim ovdje imamo potvoru. To je bilo kada su žene davale prisegu jasno o čemu se radi. A to je da žena ne zatrudni s nekim drugim, pa dijete Donese i uda se za nekog drugog, a nije njegova. Skrivajući da je trudna. Međutim, šta se misli ovdje za muškarce? O čemu se radi tu? Ovdje ovaj autor puno je toga naveo kao, kao mišljenja o čemu se radi, na šta se tu misli i tako dalje misli se uglavnom na sve potvore koje čovjek može da uradi. Muškarac. Zatim ovdje imamo da ne smije se biti nepokoran u onome što poslanik sa Selem naredi ili u dobru. I onaj ko to ispuni, njegova nagrada je kod Allah. A onaj ko to prekrši, uradi nešto od toga što nije u redu, ako bude na ku kažnjen recimo za kraću ili za blud neće imati kaznu na hiretozatom i to je stav većine ulemi da šerijetske kazne su iskupi za grijehe koji se počinje i zato imamo slučajeva s Havar koji su za počinjenje recimo grijehe kao što je blud tražili da se izvrši kazna nad njima, zašto? Zato da bi bili čisti na ahireto. I zato nekad ja čujem na hudbama ili ovo, ili ono nekada koji su pobili zločinci i ovo i ono i tako dalje. Nema njima do sudnjeg dana pravde. Kazna, ako se izvrši šerijetska propisana za bilo koji grije, ona je iskup za počinjeni grije. Hmm. Zatim, ako Allah Đališanu sakrije čovjek tad je pod Allahovom voljom ako hoće oprostiće a ako bude htio kazničega i to je ono što vjeruju muslimani od vremena zhava do dana današnjeg džamat, da svaki grijeh ispod širka je pod Allahovom voljom ako hoće oprostiće a ako hoće kazniće čovjeka za to je to u redu i ovaj hadis principu dokaz protiv Haridžija i nekih ljudi koji, su, koji mirišu na te ideje i misli a to je da čovjek velikim grijehom može izaći zvijere makoliki koliki grijeh bio a grijeh je zapamći se dobro što čovjek učini svjesno i namjerno znajući da je to grijeh Ako čovjek uradi nešto ne znajući da je grih, to nije grih za njega. Ako uradi nešto greško, mi ni to grih. Znači, da bi nešto bilo grih, mora biti svjesno i s namjerom, znajući da je to grih. koliko veliko bilo, ako je ispod širka ne izvodi izvjere. spada pod Allahovu volju. Ako hoće, može čovjeku i oprostiti. A ako hoće, može ga kazniti. Je l'o redu? Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Allah neće oprostiti širk. Ako neko umri s njim, a sve grije ispotako oprosti će kome hoće. Ako nije poziv na griješinje, ovo je samo znači da se razumije o čemu se radi. I na osnovu toga mi možemo, svoj promatrati i doživjeti ovo društvo koje imamo oko sebe. Makoliko neko griješio i imao nesvjesnih kako ko sebe iz neznanja, nije nevjernik zbog toga. Pa čak ako u neznanju počini nevjerstvo neko dijelo koje izvodi u osnovi izvjeri, a on ne zna za to, ili nesvjesno, s time ne izlazi izvjeri. I zato je jedna od najgorijih stvari koje se čovjeku Božem dogodi. Jeste da požuruje, da on ocijenjuje i sudi ljudima, da li su uvjeri, nisu uvjeri. Zašto to takve misle da imaš uopće? Ako znaš da reko radi neku grešku, ako možeš ispraviti, ispravi. Ako ne možeš, Bog te veselio. Da čovjek ne čini od sebe kad i ako nije kad Zato je jako bitno, jako bitno ta start. Oh. Ina diskusiju vez des ovim analizom analitičkom pristupa. Opširno se odnosi na velike. Tema teorijum lemi koja kaže se odnosi i na mali širk. Međutim, nije im da kažu da mali širk izvodi iz zvijere, nego cilj im da kažu da veliki širk, da mali širk spada u te grije. Međutim, misli se na veliki širk. Znači, samo širk kojim čovjek postaje mušik i izlazi iz zvijere. Kakav je onaj slučajno da s namazom da se dostane zvijere su? Ostavljanje namaza je jedan od najvećih grijeha. To smo stalno ponavljali I ponavljamo riječi Ibnu Kajma Iz njegove knjige o namazu U kojem kaže da je ostavljanje namaza Po konsenzusu muslimana Veći grih od bluda, krađe, ubijstva itd. I nakon širka To je jedan od najvećih griha Ostaviti namaz Ali onaj koga ne Izostavlja iz nemara Ne izlazi tim iz vjeri Ostaje u krugu islama Ali biva jednim od Najvećih grešnika da znam da je površna to ako čovjek ne zna onda možda je boli da je čovjek i ne zna ne tad snosio odgovornost zašto nije naučio kad je mogo a kazna biti za ti koji je ostavio na nas većina u Leme smatra da na Dunjaluku kazna za takve je smrtna kazna a na Ahiretu Ja ne znam ništa precizno, vallahu ane, se prijeti takvim, ma selak je konfisa kažem, šta vas je dovelao u džahennem, pa će oni reći između ostalog u nekom nemusallimu, nismo klanjali. Da li ima čosa, nisam siguran da li je hadis, a je da posto jedna posebna dolina u džahennemu, pa je maksu stvorena za one koji nisam dovelao džahennem. To je tumačenje toga što je došlo u sudi Merijem. Međutim, predaje u vezi s tim su poslave. Nego tu se misli i općenito na kaznu. U ovom gradu nemir vlada. Gospodar u malo nas nas eđu pada dunja luk je ostario ali nije zapamtio da insan sretan bio kad je islam ostavio. Dunja luk je ostavio, ali nije insan sretan bio.